Avsnitt 6 börjar såklart med segern mot HV 71 borta med 3-2 där Rögle avgör sent genom Simon Ryfors med det klassiska citatet som kommer att rulla. Jag siktar högt på det är landar lågt. Det, som så det kommer att bara bli en riktig klassiker som du säger. Ja, det lär det bli. Eh, matchen i stora eller korta dag. Eh... Jag tycker Rögle startar väl rätt så stabilt i matchen. Ja, nu tog det fast upp för mig bara för det. Rifalt, Rifalt var stabil skulle jag säga då. Det håller jag med om. Där, där, har, vi, där har vi en bra målvakt som alltså man kan lita på. Ja, men han har verkligen växt ut. Det fanns lite tvivel kring. Ja, skulle han kunna hålla, skulle han kunna be, vill borta, men jag tycker att han är imponerad stort. Han är ju är och Mellanåt, för de är ju till, lite tillbaka och det ser lite vimsigt ut i Mellanåt, men eh, ja, de, sen bara tar de över. Det är inte, man kan inte säga att det är väl när Rögle är till ledningen heller. Det är ju mitt i en hård press Ja, det är ju ett pepe som gör ett, det är precis det det är väl i slutsekunden när och skickar upp den i i eller i Elimai... Ja det kan man väl kalla det Där har vi nog ja, Jag gillar Tambellini, skatt, Jag tror han kommer att bli mycket poäng för oss ja, Jag fick vänta till tredje Liksom så Det var prisen så de verkligen zoomade in och se var den pucken tog vägen för det gick så fort så Helt omöjligt att se Ja, eh, tredjeperioden där som är eh, nu igår, den, där, eh, jag vet inte, där var ju inte Rögle så himla... ...var väl precis som att de inte ville, de försökte försvara sin ledning rätt så tidigt. Hela perioden. Period, hela perioden där, de går ja. in och stäng, stänga ner matchen och håller liksom på utsidan hela tiden och inte låta dem komma till. Och så. Ja men nu ska jag gå in på sådana saker så måste man ju säga... Bedömningsnivån, Innan har, jag har ju berömt domarna och tycker att det är bra. Igår så var det ju petiga, petiga domslut, eh, markliga domslut, det var inkonsekvent. Eh, jag vet att ni andra också kommer vilja säga, men Divek Strömbergs tackling på Tilo Mattsson, vad är det som skiljer den mot Adam Edströms tackling? Här blev inte två minuter så blev ingenting. De diskuterade inte, nej det var väl inte så farligt. Den tar klokreint i huvudet. Vi ska vara glada till och med att de kan fortsätta spela. Då måste det vara konsekventa i bedömningarna. Så alltså, var så PT-utvisningar. vi gnällde förra matchen och fick väl 24 utvisningar. på fick två och sig och förlorade. Och så nu hittade det plötsligt så, så de gnällde sig på domarna. Och nu var det så att jag hade lite synd om oss. Nu ska skulle följa till fler utvisningar. Det kändes som det. Det var inte ens fullt spel. Det var, ju, det var mycket slashingar och det var mycket hakningar som de bara släppte. Och, och ja. speciellt tacklingen då. Alltså, det var helt obegripligt att stå med på hur de dömer. <laughs> ja, men kolla den eh, som utvisning som eh, Eva fick med sig. Eller det var ingen som fattade vad, vad, vad det var för utvisning. Nej, det vet vi på båda hållen Kompensation. Så det, ja. ja, men det är nog någonting vi får leva med. Och sen kommer ju det här återigen och i målgraden. Priset blir inknuffad. <skratt> eh, men sen får åka hård också på två eller tre. och liksom Alltså, de är. Ja, det är petigt. Ja. Eh. Annars, alltså, ja, annars ja. är vi en stabil, bortom att, eh, som plockar poäng, som, som sagt, jag säger att de ser ut som ett topplag redan nu. Följ in och kritisera och berömma lite spelare. Jag, ja. jag, ja, alltså jag imponeras ju av, som sagt, Frifalk imponeras jag av. Och så imponerar jag att Brady som tycker jag blev bättre för varje match. Han blev for, fortare i allting. Tanken, skrivskorna. Han var aktiv. Synskar han inte lika mycket som en sån som Tambellini, Men han gör mycket nytta där i, i de bra sakerna. Bra centerspel som gör. jag har varit lite tveksam till honom. Men jag blev mer och mer positivt överraskad. Att han kan fortsätta växa på så här. så Wow, säger jag då. Ja, men eh, vi saknar dock ändå de första center. Det syntes igår tyckte jag. Absolut. Oj oj oj, det, ja, det, det, det. där måste det det kan de får de måste de hitta någonting faktiskt. Ehm, och det tror jag de gör också. Ehm. Ja för att, vi, att det är tunt i truppen. och säger att det är liksom har en, en skada och en avstängd och så plötsligt får vi Kalle hem Kevin Wendström. Och vad är det att kalla hem Kevin Wendström? En kille som fostrade i röglematta så många år och sen blev han skickad till Kirwanza för att det finns ingen plats där. honom. Och sen plockar vi hemma. Är det andra gången nu på säsongen? Är ingen träningsmatch också? Ja, det vet jag inte. Jo, det, var, det, ja, det stämmer. Han var med i en träningsmatch också. Nej, jag, alltså det här med Kevin Vänström, alltså jag, jag säger det här, stäng den nu. Alltså. Alltså, skicka ut en junior, Hampus Karlsson eller whatever. Låt en sån få följa med upp och spela dem. För de har varit i Växjö, J20 och var på väg upp till Karlstad. Alltså, ta med en sån istället, tycker jag. Det är, jag min, det är min syn. Stäng den butiken med Vänström nu. Ja men för Vänströms skull låt han få fokusera på det han ska göra i Kristiansdal liksom det, det bästa han kan göra och utvecklas. Och alltså det är bara jobbigt från killen att uh, kallas tillbaka och känner liksom ja men jag får, får jag lite chanser men så alltså man kommer tillbaka fick han några speltid i Jag vet inte om han var inne han spelade ja. två minuter sammanlagt eller? Ja, han var inne när eh, Reefors vad det var som åkte på 2 plus 10 va? I början av matchen. Ja, det stämmer. Mm. Säger jag då. Sen eh, om vi ska gå till en helt annan person också. En sjunde back Igår var ju Craig Shearer. Han spelade inte ens väl? Nej. tror inte det. Eh, där är ju frågan om inte den sagan är slut som du sa Jens har från något avsnitt sen att fram till jul om man är med då Alltså för hans egen skull, han måste hitta en annan klubb och få spelt. Ju... Jag läste en intervju i HD om då att jag accepterar min så alltså. alltså den kändes ju det kändes inte värdig alltså, jag tycker så synd om killen um, Han är ju en kapitänsämne, Ta tar bort kapitänsbindel från honom Seget från röstet och Aj I... Jag beundrar Craig Shearer på alla sätt och att han håller på, men jag hoppas verkligen på hans skull att han får ett kontrakt i Tyskland eller vad som helst. Men det är ju inte spelarnas marknad just nu. Nej, det är ju eh, absolut inte. Det är inte om du kräver sjuka löner som vissa spelare gör. Så att. Eh, ja, jag håller mig nog på din linje där. Att jag tror också att han är på väg bort så småningom. Ja, jag får lov att diskutera lite kring Hård. Hård har rätt många gamla spelare så spelar. Det... Ja, så vice versa. <laughs> Ja, ja, Så är det ju faktiskt. Ja. Men vi vet att de har en ny tränare, Niklas Ram heter han. han ja, det Kommer Kom jag så... ihåg, när han spelar Väggel? Han spelar i Väggel också. Har han också en koppling? Mm. Ja, det minns inte jag. Ja? Ja, ja men han trivs mycket på det här med Kors och så. Det där, jag läste på om honom. Jag såg den här filmen, heter det Monny eller vad heter den? Med... Ja, samma Det, det handlar, handlar om statistik, underliggande statistik, vilka spelare som egentligen är bra. Att det är inte de man tror som är bra, utan det finns, and, det finns andra som förväntas prestera bättre. Och det är det han har gått på när han, han gjorde av med Martin Thurnberg och någon annan gammal trokänare. Mm. Och satt på det här och liksom sa att ja, men det här kommer att bli kanonbra och liksom tro ben av statistiken. Statistik är fantastisk på alla sätt och vis. Men det finns ju någonting som heter grupp, gruppdynamik och så också. Jag tror inte alltid att det är jätteväst att jag har med de som är kulturbärarna i klubben. Jag vet att Rögg gjorde ett sånt val en gång när de gjorde om och för Liljeval. Det är ett jättestort, tufft val. Men det kommer ju andra spel. De hade andra som kunde ta över den rollen. Jag tror att HV, de på, på pappret så är de kanske bästa laget till LA, SHL. Men ja, de, är... de, under, de underpresterar enormt just nu. Det första målet var då var ju när hade inte köpt korv. <laughs> Kan man ju lugnt påstå. Ja, om vi ska säga om vi köper kort tänker en sån ni nämnde så om Johannes innan han eh, för, Först eh, tappar om pucken helt. Han tittar inte i pucken helt då, men den trillar av bladet Friläget från friläge som Han hade kun betsynda bak där och sen med några byte senare eller så senare matchen och så sätter han liksom pucken till 2-1. Han satt där, tror jag är lika. jag. Fantastiskt. Det är, liksom, det är en hårfin Hårfin mellan verkligen fiasko och, och succé. Absolut, så är det ju. Så att, nej, det är lätt kul att säga, Johannes. Han, han är, står inte riktigt att känna igen. Han står inte ut och samma självförtroende än så länge den här säsongen men det och för att knyta ihop säcken lite så spelar Niklas Ram i Rögle 9900. Exakt. Det är bara så knyta ihop jag. hela säcken liksom. <laughs> Precis. I hockeyarsenska var det då. Ja. Han gjorde några poäng också. För Han man. gjorde 12 mål och 43 assist. 55 poäng på 46 matcher. <laughs> Oj. Exakt. Nu kan jag glömma glömt honom så. Nej. Nej jag, var, jag, jag, var, jag var bara fyra år så att jag kommer inte ihåg <laughs> Nej, det ska du inte göra heller <laughs> faktiskt. Eh, innan vi lämnar och går över till juniorkollen så har vi det här beslutet eviga frågan om publik. Ja, där kommer det. Det blev ju inte någon mer publik. För ett tag framöver Men eh, ja Och det är ju tråkigt Så att eh, det, Man får väl hoppas på turen eh, Till Malmö matchen Att man vinner, vinner en biljett Men det är väl inte så stor chans Men det är ju ett tråkigt beslut eh, Färgstads vd Gjorde ett litet uttalande I Simor igår Och han, eh, han skrattade väl mest åt det Han eh, sa att eh, Ja det är Kändiskrågarna i Stockholm är full, knökfulla vid barerna och Ulla Red är fullt, han hade en bekant som var i Ullared som igår, han ringde och sa att ja. här är knökat Det är helt okej okay att ta in 3000 personer där men vi får inte ta in Mer folk i vår arena som nästan tar 8000 här i Karlstad det är liksom ja, ni, ni hör själva hur dyrt det här låter Ursäkta mig, jag, jag blev bara så jäkla förbenad, får man säga så. Ja, man får säga precis vad man vill i den här podden. Ja. ja, jag tycker det är för jäkligt, ärligt talat. Det, jag hade hoppats på att vi i alla fall skulle kunna få ta in 500. Men jag tror inte sista året sagt här, för här kommer då, de att sätta rätt press på regeringen. Och det är det som är lite skoj här, eller skoj är det ju inte, men... Regeringen gick ut rätt tidigt Och sa att i våras Vi följer Folkhälsomyndighetens Restriktioner Och vi kommer att rätta oss efter det Har gjort det hela tiden Ända fram till detta Där går regeringen in och säger nej Det ska vi inte ha Och sen säger jag, Tegnell det inte efter, Ja men vi hade faktiskt kunnat tänka oss så höja det lite för så himla farligt Är det inte just nu Så att ja Men vi ska inte snacka politik För det det är ingen höjda, för det, Då blir jag bara arg. Det här är en hockeypodd Men så är det eh, Något annat avslutningsvis i, Från A-laget Som ni vill ta upp Eller vi ska hoppa över raskt Till Lilla juniorkollen Bara att det är så roligt att det är igång Jag sa det förra avsnitt också Men Mm. bara att vi, är, alltså, Man har saknat detta det, är, det enda tråkiga jag tycker Det är, att det är nästan en vecka mellan matcherna man vill ju, Jag längtar till det kommer Det en tisdag, torsdag, lördag Då har lite utspritt, liksom. det, det är Nej, när man har lite utspritt Det är resa ja. kul När man har det lite med mig hela tiden Men det kommer ju här nu Nu spelar de i torsdag Mot Växjö borta Sen har de yoghurten hemma på lördagen Och sen har de den uppskötna Derbymatchen på tisdagen Mot... Det här onämnbara från söder. Men Om vi ska, om vi ska, om vi ska då Ska prata. Det kommer ju kännas konstigt med, med derby med bara 50 personer. Alltså, man kommer att sakna igen, trycket, ja. ju sakna ja, trycket, ju. Men igen. förra gången var det ingen publik alls, ju. Nej, det var det inte. Så att. Ja, nej, det kommer ju bli tungt, ju. Men eh, om vi har lite fortsättningar här, vad tror vi här nu Även om matcherna som kommande vecka här Växjö? Har man ju märkt att de har ju sin första femma med Jynge och rosen eh, som de litar oerhört mycket på. Eh, och värstet, och jag tror ju faktiskt att Rögle bemästrar och kommer att ta en, sin tredje raka på torsdag faktiskt. Uh, alltså, helt ärligt så borde man kunna kräva tre poäng mot Veco. Veco har inte sett bra ut. Viktor ja. Fast, det har sett bra ut, men uh, Veco har inte sett bra ut. Det, det, det, det, det, det ser Stabbigt ut helt enkelt. Mm. Det finns kvalitet att spela, men, men det är, ska de kunna köra. På? Men det är nog borta med att du ska ändå åka dit, du ska ändå göra jobbet. Allt kan hända. Ja men tror, det känns, alltså det kändes redan förra året att Rögle är ett bra bortalag, de blev tvåa i bortatabellen i fjort, tror jag Det kändes igår, de hade inga alltså dippar, de här jättedipparna hade de inte som de hade för ungefär två år sedan när de spelade bort, de var ju inte en match nästan De hade jättesvårt att knyta ihop säcken de ledde matcher inför sista perioden och så var rasade och sådana här Nej, Det känns mycket, mycket stabilare. Så, ja, jag tror absolut på en trea på torsdag. Sen har de ju Jörgården på lördag som gick in i sitt gjorde sin första match idag och blev ju... Nej, kan det kan de... du inte på så att de gjorde sin första match idag. De var ju knappt med i matchen. Nej, exakt, de förlorade med 2-0. Oh, jag har inte Manta sett det så... Manta Samalis var bra. Okej. Okay. Ja. Men annars var de ju... Alltså det ser inte bra ut. Uff... Frölunda så om det bra ut. Ja, men det gör de ju alltid. Och nu kommer statistikmatte här och säger att regler det var trea i förra årets sportartabell. Ja, men ursäkta mig. <laughs> men, <laughs> men de hade lika många poäng som tvåan, det hade de inte så? Jo, som HV71. Nej, då hade jag ju rätt ju. <laughs> ja, ja, det var ju på hur du ser Ja. ja. Tar de, hur räknar de inbördes eller tar de antal vunna brottamatcher eller de tar... Målskillade. Målskillade alltså, är det ju först. För då... Eh, rögle hade 13 man för vinst och HV hade 11. Men sen var det ju för ja, då för övertid då. Ja, ni vet allt det här. Mm. Ja... Då är Rögle 2, säger jag. <laughs> Ja, ja, men, ja, de har fel. Om kartan och Maxe har olika åsikter så är det Maxe som bestämmer. Ja, så är det. Jag bestämmer. Yes. Ja, nej men Rögle har blivit en maskin på bortavplanen. Ja. De, alltså det är, inget, det är inte alltid så roligt att titta på, det kan man inte säga. att. Åh oh, vilken spridande hockey, för det här man kanske förut, att Det här Spelar man rolig hockey på och så förlorar man mudamålet ändå. är Tvärtom spelar man inte lika roligt. Men man tar poäng Och man har spelare man kan luta sig ut Den som behöver göra mål där ute. Det är ju som Daniel sa Här mm. lägen om en pucken har inte riktigt gått in Det är ett hat mot För honom borta mot veckor Det hade suttit mumma Det kommer, att komma Jag tänkte precis ta det här målet Som HV gjorde här nu i slutet av matchen igår Hade det varit för två säsonger sedan så hade Rögle flårat Den matchen igår för här ja, de släpp, där de Det hade de släppt in ett till Sen kanske fördelen var att det inte var någon publik på också igår. Att, ja. Men det känns ändå stabilt. Alltså, de det är som jag sa, de hade förlorat för två år sedan när de förlorat den här matchskärmen igår. Nu är det lite nyvittigt. De spelar som är topplag så här. Som tar ja. helt plötsligt för men i en, en, en, en chans, och så sitter de högt och så går den lågt och så sitter den Punkt slut. Liksom, mm. det, det är helt olyckligt att det. Man är, det är ett sådant lag som man hatar att möta. Det kan jag hålla med om. Och det är inte, alltså vi brummar Rifalk, men vi måste brumma backarna också där som ja, också för oss i försvarsspelet. De håller dem på utsidan. Det är ju, inte, ja, det är ju två friläger som de schablar till som man fantastiskt redan, men annars är det ju skott mm. från utsidan som han får se dem. Och så, så att de... de de spelar äckligt disciplinerat bra. så alltså, Det är härligt att se, men det är mm. lyckligt. Ja. Juniorkollen. J20 fortsätter plocka poäng. De måste smått sju matcher och tagit tretton poäng. De vann idag borta, eller idag, söndag mot Färjestad borta. 5-2. Nej. Jo, det blev nog 5-2-3. Yep. Imponerande säger. Ja, J18, premiärförlust mot HV är borta idag, 5-2-5. U16, också börjat, två matcher, två förluster, 6-7 i sadden mot MIF och 4-5 mot Hanals i söndags efter straffar. Och där ledde de matchen längre, det är en utvecklingsfas. Det är, kan jag säga för ungdom men det kan jag säga för utveckling också. De måste lära sig passa pucken och spela som ett lag. Ett gäng duktiga individualister som inte riktigt fått, uh, fått ihop spelet än. Men det, jag tror att det finns hopp. Både, speciellt för U18 eller J18 när är riktigt på U16 kommer växa in i det. och Där kommer sen spelare få plockas upp efterhand till... 18. Jag positivt för det. Jag, jag tror att det handlar mycket om att det har Rögle, kanske inte de bästa spelarna i Sverige, inte än, men de har en fantastiskt upp till av. Och äh, Röhle, som du intuerade äh, sist, kommer att se ut vara en helt rätt person för det här jobbet. Att det jobbar mycket just med att utveckla män, människor. Så är det, helt klart. Men det är nog ett glädjande tycker jag J20, de har fått tillbaka sitt för, lite folk eller killar och börjat plocka lite poäng. De är med i varje match här. De, de fick ju åka i på UFC fredags mot Växjö med 1-4 men ja, det var kanske en plump i protokollet till det. Det får vi hoppas. Det är också något jag saknar. Jag har ju gillar att du går och se, tittar ser på när man har en kväll och man inte har någonting att göra. Så kan man glida ut i ishallen och sätta sig och titta på g 20 match och snacka lite med lagspelare och träffa lite kompis och sånt. Den goda stämningen, så, den, den saknöda. Det är alldeles för få människor som tittar på g 20 och g 18 matchen för det första. Men just när man kommer dit, det är en god stämning. Det är härligt och gött. Och det är flängt. Det är liksom inte så uppstyrt. Och det är liksom att säga juniorvägen på... Som man säger det mellan jul och nyår. Överst och nyårshelgen där. Det är samma godkänsla. Det är något speciellt att se framtidens luften. Man kan hålla koll på att. Ja, om den spelaren där vill man hålla lite extra koll på. För den tror jag kan bli någonting. Och, ja, nej det saknar jag. man får komma in och titta allt där. Ja, så lite är det. Men tyvärr. vi kan inte göra så mycket åt det. Sen eh, har ju våra töser. Också varit och spelat en liten turnering här i Helsingborg i helgen och det äh, gick väl inte. Det är deras första turnering och det, ja, de förlorar väl eh, lite matcher där. tror jag gick ju segrande ur den turneringen. Jag tror bland annat Hanhals var med och... Det stämmer. Jag var där. Du var där, ja. Så där, ja. Min son spelar match i, i Beihallen. Så därför har jag hade lite koll. Ja. Det är ju bra, ju. Men där kommer vi komma lite mer längre fram, här med eh, en intervju eh, med eh, T-Sheyers ledare. Här. Eller ja, har tänkte att komma här och berätta lite om detta. Så det det, jag går framåt och här så här. Det ska bli spännande och följa. sen. My mycket. Ja, men det är häftigt att, de, att Helsingborg är ta på sig att anordna en kupp bara för tjejer. Att tjejer får lov att möta tjejer och träffas. Så det, det är faktiskt... Där är det nog inte den stora vinst med att de spelar hockey. Där är det nog att de får träffas och lära känna varandra. För de, det är ju inte för roll mycket. Det är faktiskt inte för mycket killar i Skåne att spela hockey heller. Att man måste få en mer gemenskap där de lär känna varandra. Och, och, och för att lära känna varandra och få fler vänner så är det lättare att fortsätta spela hockey och det är motiverande så att eh, all låg till Helsingborg som har mörkruppen och lika stor låg också till en som lägger ner allt det här arbetet eh, på tjejlaget i, i Rögla. Fantastiskt så mycket det växer. Ja det är väl ena en ålder ner till åtta och sånt också va? Ja, Åtaåringar, nioåringar och sånt som <laughs> är lite skoj. Och då så. måste vi egentligen säga något också positivt som en förutsättning då för att det ska kunna växa det är att ishallen, eller i har också Där är på gången en tredje isyta. Annars mm, har den i, i marken. Ja, det gjorde de i veckan, i början av veckan. här Ja, det ska ju bli, den ska ju stå klart till nästa säsong. En tredje. Yep. Ja, det, så, det finns mycket positivt. Ja. Och sen en annan positiv grej som vi kanske har I våras så hade körde höga sitt eh, Soffbiljetter eller stödbiljetter Som de sålde och drog in lite pengar Till utblivna Biljettintäkter Och lite annat gott. Det har ju startats upp igen Av Ett samarbete mellan Supporterklubben Angel Island Army Och nämnda höga sitt Så där är det det hittar ni alltihopa på sociala medier Vi kommer också lägga länk i våran Här under I beskrivningen I beskrivningen Och där kan vi hinta lite Om att Rögle har en liten rolig överraskning Som kommer uppskattas Så håll utkik på Rögles hemsida Och deras sociala medier också och jag kan säga att det kommer att bli viktigt att köpa mer än en stöbeljett. Alltså, så, så, här... så mycket får jag bara avslöja tyvärr. Jag har munkavel. <laughs> <laughs> men det, alltså, det, alltså jag gillar det här med att Röjd samarbetar både med Höga Sitt och Angela Elnar att det finns ett samarbete mm. mellan alla de och, organisationer kan jag säga, men alla, de, alla oss som stöttar och älskar Ögle liksom, och jobbar ideellt. Liksom, att, vi, att det finns ett samarbete, det, det är jätteviktigt, tycker jag. Att det samarbetet har ju kommit har ju blivit bra de sista åren det har ju varit fantastiskt bra faktiskt. Eller fantastiskt. Det har, det har varit jättebra det kan ju säkert bli ännu bättre. Men just nu känns det som att hela klubben, supporterna eh, allt lever tillsammans. Vi jobbar tillsammans, vi jobbar mot samma mål och sådana här grejer. Det är enda tråkiga till publiken att vi inte kan gå och titta på matcherna. Att Angel Island Army inte kan anordna sina bussresor så de vill. Där hade säkert varit två bussar uppe i Jönköping igår. Det är oerhört mm. tråkigt. Men vi får ju göra det bästa av situationen. Så då, då får men, vi... men är du medlem i A&A ja, ja, så får du lov att äta och drycka alltså på... Du på i Helsingborg sitter du sitter på O'Leary's och i Ängelholm sitter du på Pop. Pop. Pop heter det, ja. Jag ser fram emot en händelserik vecka, kommande vecka. Och, eh, självklart så ska vi väl prata om sex poäng på söndag, hoppas jag. Tänk om vi skulle gå obesegrad igenom hela ja, men Det var ju, det var ju bara här Mattias Jén, förra året i rögle, HDs röglepodd. Han sa att jag kan inte se något annat att vi skulle ha elva raka segrar i början. Han fick väl inte riktigt rätt Men det blir typ <laughs> 9-10 eller något sånt ändå, jag för mig. Det är väl något sånt ändå Nej men det är, det är mycket som ser bra ut att, men jag, Det är lite oredligt redan skador, liksom, och skador på spelare och, Vi har knappt spelat någon match Och ändå är de lite halvskadade Där har vi inte glädjande Att se Mattias Sjögren tillbaka Han Jag skulle, post... precis, skulle precis Nämna det, vår kapten är ju tillbaka Ja det är så roligt att se men är, nu spelar han ju ytterför Ja, han blir för matchtempo Ja, exakt Det är ju rätt så vettigt tycker jag Ja, då han kommer att bli så oerhört nyttig alltså det är, Han är verkligen en ledare Som går längst fram Och liksom visar vägen Ja, då är det bara att hoppas Att han får vara frisk nu Så han håller Det hoppas jag om alla ja. ja, absolut Helt klart då kommer man bli nyttiga allihopa. Alla, alla spelare är viktiga. Så enkelt är det. Så ja. Då ser vi fram emot kommande vecka. Och eh, på återhörande. Ha det gott så hörs vi. Ja